الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه وعلى من تبعه وترسم خطاه فجعل الأقيدة الإسلامية اساسا لفكرته والاحكام الشرعيه مقياسا لاعماله ومصدرا للاحكام اما بعد اخواته في الايمان اوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفرزا بعده اللهم احمينا الله سبحانه وتعالى تكونك يا رحما بناء فيومب njemaa jumaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndugu katika imani kwanza kabisa na kuhusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kuwa tuko katika mwezi wa ramadhan tuko katika funga ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametofaradhishia ili tumcheee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi tujitahidi tujipinde tuwe miongoni mwa tuwe miongoni mwa ili tujipine, taqina, mwenye kumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuko katika tuko katika juma ya nisho ya mababa namna ambavyo ya ramadhani na kueta bio utasema juzi tutumeanza sasa ramadhani inaisha basi Basinama ambapo tunaona tu Ramadhani inakwenda bio ndivyo amri wetu pio unakwenda kasi nayo. Kila tukikaribia kumaliza Ramadhani na tukiende katika masiku mengine ndivyo tunavyokaribia katika kaburi. Yule Afi Fatwini ni yule ambaye kwamba atajua yuko wapi, ametoka wapi na yeyeenda wapi. Ni yule ambaye kwamba ana yaqeen ya kwamba akikaa mimi nikifa nitahesabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi hili litamfanya awe anajifunga na mipaka ya sheria, anajifunga na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuepuka makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhwano wa yetu leo kichwa chake tunasema intihaku fi rumatil umma tahta madalla taayuni ta'alishi baina adyan kuvunjwa matukufu ya umma kutesewa matukufu ya umma chini ya kivuli جا اوهيانو وديدي مسجد الجامعه نيروبي جانا ولikuwa na amali ya iftar ambao imefuturiwa na rahis uhuru mikae nyaka na gava na nairobi mike na kuhudhuria ka kadhalika waziri mkuu wa Yemen na idadi ya mashahsiyat nasiasa na wa na, na mashehi kutoka Kenya na sehemu nyingine katika hurufu hizi toelezea baadhi ya maneno yaliyotoka katika vinwa bwana yuko uhuru kinyata asema mungu wetu ni mmoja kwa hivyo tushirikiane na akawa ni mwenye kuswali salatul maghrib pamoja na waislamu katika masjid aljamia katika safu ya kwanza asema tushirikiane mungu ni mmoja siku nyingine naenda kadisani na siku nyingine nitakuja msikitini nitajifundisha fundisha namna ya kuswali na maneno mengine kama vile kupiga takbir Allahu akbar wasalamu aituwe Allahu akbar eh waziri mkuu Toyeba kasema aqidatu atasamuh aqida atasamuh baina adiya aqida ameisha aqida imani ya uhuiano kati ya dini ndio ambayo kwamba inakusanya watu kwa hivyo watu wote wawe ni wenye kulinganiwa wabebe imani hii imani ya uhuiano wa dini waziri wa utalii na jitapalala nasema Rais wa Kenya amefanya makubwa hajawahi kuhudhuria rais yoyote wa taifa la Kenya katika msikiti na kushiriki ya ibada la Uislamu Gavana Sonko asema, yeye atajitahidi mabaya yaliyo karibu na msikiti wasifanye fujo kwa sababu gavana wenu wa Nairobi ni katika wenye kumcha mjiziku ni katika الله kisha wasimamapo kwa biyakbir Allahu akbar sawa uko ni katika muttaqina iftar fi alislam haya ni baadhi baadhi ya ambao katika katika iftar katika jami'a zamani state house lakini <tikali> mara hii mifano katika msikiti na kama waliposema wale ambao ni wenye kusimamia hafla ile zaidi ya elfu kumi walikuwa pale katika hafla ya rishwa kufutirisho. Khadaf alislam fikra hii Ya yahudiyana Ataayush baina aladyan. Fikra hii ni sawa na ile fikra ya kubali mwingine mimi na yangu na huyu ya na yake basi tukubaliane ya. huu ni uslubu ambao wa magharibi wanoutegemea kuweza kumaliza waislamu na kuumaliza kuislamu kaif tutaeleza magharibi amekuja na hii baada ya kusoma kwa makini na kusoma uislamu na kujua sababu ya kuwa ya Waislamu, nguvu ya Waislamu akadiriki Katika kusoma kwake huku na kufanya uchambuzi wake hakuna njia ya kuwashinda Waislamu si kwa njia ya kivita za kijeshi kwa sababu Waislamu kushikamana na dini yao tu kuna wafanya kwamba li Aiza aku ya ni mwenye nguvu na ni mwenye kushikamana na dini yao kumeweza kuonyanyua na wakawa wanafanya kazi ya kueneza Uislamu na kutoa kila chahali kwa ajili ya Uislamu uweze kuenea katika dunia kwa hivyo akaona suluhisho mbalimbali juu ya suala hii ni kuwapiga Uislamu vita vya kifika siyo vita vya kimada ni kuapiga Waislamu vita vya na kilicho mbaya zaidi na hatari kuna watu ambao wamesoma kwao wa marini. wamesoma wakawa ni viongozi katika mingi ya yaarabu midieki ya kiislamu na kwetu na wengine ambao kwamba wanadai elimu ambao nao wameingia katika mwendo wake huu kwa lengo la kutaka radhi na kutaka mapenzi yake kwa hiyo ikawa kuna kundi ambalo laongozwa na magharibi na vibaraka katika miji ya Kiislamu wanatekeleza siasa hii ambayo ni ya kumaliza ama yule ambaye atasema kinyume na hivyo akapinga habari kama hizi basi atapewa sifa za uongo na uzushi kwamba yeye wakataa kuishi na watu wengine kwa amani hataki kuishi na watu kwa amani hataki kuishi na dini zingine kwa uzuri lengo hasa ni kuweza kuchukua mkono waweze kuunganisha na mkono mwingine wakinaishe watu wa ya kwamba wao wanataka usalama na wanataka watu waishi kwa uzuri na utamadaha na kwamba Uislamu ni kama dini zingine waweze kudhibitisha fikra hii ya uhuyano wa dini basi wakaanza kuweka bandamini tikhasa katika madrasa na maskuli kutoka primary secondary na mpaka university kukitisha fikra hii ya kwamba sisi tunaweza kutangamana na sila nzima ati mtu awe muislamu ndio aswali bwana taweza kawani kristo akabaki na ukristo wake kisha akao ni mwenye kushirikiana na uislamu wa na waislamu nao siku nyingine nao watakwenda kanisani watakuwa ni wenye kushirikiana nao Hakuna tena swala la kulingania kuwatoa katika kufru, na kuwaleta katika Uislamu. Na ile aya inasema qul ya kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum wa liya din imekuwa nasikh na viongozi wa leo na beparu kubwa Magharibi na apo fikra yake. Ifata katika Islam fikra hii inkuja katika ulimwengu wa Kiislamu. Ili kuingonga fikra ya hakika kwa Waislamu. Fikra ya aqida ambayo ni da'wa kualingania wasogwa wa waingie wa wa katika Uislamu ikiwa watu watakuwa wanashirikiana katika ibada sisi tutakuja kanisani leo na wengine watakuja msikitini hakuna dawa tena bali watu walikabila wakikubali uislamu kisha wataswali lakini araswali bila ya aqida katika safu za kwanza za uislamu hii ni hatari كيف اتقاتح احد الجنه واهل النار Watu wa peponi na watu wa motoni vipi watalingana? Na aya zilizokuja watu wataka kuziangalia vipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema la yastawi ashabul nari wa ashabul Ashabu Ashabul jannati humul Hawezi kulingania, hawezi kulingana watu wa motoni na watu wa peponi. Watu wa peponi ndiyo waliofaulu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema Wamni yataghi ghaira alislam diniy fa lan yuqbala minhu wa huwa fi alakhirati minal khasirin ambaye atataka usiku wa uislamu akataka dini nyingine usokuwa wa uislamu hawezi kukubaliwa na mtu huyo atakuwa ni miongoni mwa wenye hasara siku ya kiyaama siku ya ahira aya hizi zitawekwa kwa mizani gani msemo wa taayush baina ama baina ya dini dhuba msemo wa uongo na ni uongo mkubwa kulingamana na chuki zao dhidi ya Uislamu wanateza shere wa islamu. ya kwamba sisi tutataka uhiyano wa dini lakini lengo ni kwamba Uislamu huu uendawane na dini zao حققتها ويزق وساوى كي حقيقه الاسلام دين يا احمد الاسلام دين يتسامح الاسلام واتى كل واحد يعيش بوزوري لكن الاسلام ليس دين الاستكانه والخنوع دين يا ذليل دين يا انما watu ambao kwamba hawampatii nafasi yake Allah subhanahu wa ta'ala waislamu ni dini ya haki kwa watu wote katika ulimwengu wasakuwa waislamu wameishi na waislamu ama fikra hii ni fikra ambayo inaleta dini mpya ambayo siu Uislamu na siu Ukristo siu Yahudi Ya ni dini Uislamu wanatoka step 1 wanakuja hapa na Wakristo wanatoka step moja kutoka kwao wanakuja hapa kisha wanakutana hapo katikati Bilal ibn Rabah <coughs> alipokoezidiwa adhibiwa <coughs> Umayya awambia aftaje Uba Ili awe katika usalama kwa sababu alikuwa akiadhibiwa lakini Bilal akakataa akamwambia tu wewe nashiria tu kwamba uko nami waafikiane na mimi akamwambia siwezi kutoka hatua moja kasi mipaka yangu nikakufata wewe abi yuadhibiwa mtumwa wa mtu lakini amekataa Naambia nitakuadhibu adhabu ambayo Waarabu hawajawahi kuishuhudia. Bilal amwambia nitafanya subra, subra ambayo Waarabu hawajawahi kuishuhudia. Na kweli alifanya subra mpaka akachoka kumadhimi. Anampiga mpaka watu wamsikitikia. Jamani wewe ndio waadhibiwa ama waamwadhibu huyo ambaye kwamba waamadhifu ampiga wa huyu bilali Bilal. <coughs> Endelea pia. Makaurish walipoona mtume s.a.w. yilingania uislamu. Wakamwambia sisi tunataka kumwabudu Mola wetu Mwaka na sisi tumaabudu Mola wako Mwaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia uri ya alkafirun kusema enyi makafiri alkafirun ni haqiqa sharia sheria ndio imewaita makafiri leo watu wataka kuiondoa neno kafiri kusema asakuwa muislamu naam asakuwa muislamu lakini qur'ani imesema kule alkafirun kwa hiyo wewe -we kafiri si sawa kama ataona kama umdharau lakini lazima ijulikane kwamba kuna kufari na kuna muslimi. Nabla hizi aya zifutwe katika Quran. Na utafuta, mana Kwayo, mwaso kwa wa Na kwamba ukisema utavuta ina maana wewe umetaji. Kwa hiyo wasokuwa waislamu waliishi pamoja na waislamu kwa amani. Miaka na miaka Misri kulikuwa na wakristo. Lebanon kuna wakristo. Palestina kuna Wakristo na waliishi na Waislamu kwa amani. Waliishi chini ya Uislamu, wakahukumiwa na Uislamu kwa makarne wakaonja raha na amani ambao hawakuipata kwa wale watawala waliopita. Kaif leo useme ya kwamba ni lazima tushirikiane katika ibada Ndo iwe yamaanisha sisi tuta tutangamana katika dini mpaka leo Palestina mpaka leo wakristo Palestina. Lekini, masalahi, wa Palestina Inapofika Ramadhani wako barabarani wanawagania waislamu maji na iftar wanawafunguza lakini sio kwamba watu washirikiane katika masala ya ibada Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia ahlu dhimma watu ambao wana dhima ya uislamu sema ala man muahida au antqasahu au kallafahu fawqa ta'atihi juenda yoyote ambaye atamdulumu muahidi muahidi ni mtu ambaye ameishi chini ya uislamu kwa ahdi au akavunja akapunguza cheo chake au akamlazimisha afanye kitu ambacho kwamba akiwezi au akachukua chochote kutoka kwa mu'ahid ambaye leo ni msimuislamu bighairi tib nafsin Pasina yeye kufurahia mtu yule fa'ala hajijju yawm alqiyamah mimi nitamstimamishia hoja siku ya qiyama kwao waislamu wakawa anaishi kwa sura hii lakini kampeni <coughs> ambayo imeanza katika zama zetu hizi ni kampeni ni harfi muslimina andinihi ni kuwatoa ya waislamu ni kuwatoa maboya waislamu katika dini yao wawe ni wenye kutoka step moja katika dini yao wa na wasokuwa wa Uislamu ni Masara na na dini zingine hapo katikati. Ni kwata fiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia katika Qur'ani, "Liyawhalal lakumut tayyibata wa ta'amul ladina utulkitaba halal lahum." Hawa halali shio vizuri, chakula cha watu kitabu ni halali kwa sisi, wanawake wa kitabu ni halali kwetu la yaahkumullahu 'ala allatheena lam yuqatilukum fi d-deen wa lam yukhrijukum min diyarikum antaburuhu wa taqsitu ilayhim kuffaniha wema na ihsan mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala hawa katazi nasemekaia aya chungu nzima zinaonyesha vipi waislamu wataishi na washowapo waislamu kwa uzuri lakini kulazimisha haya ambao kwamba yanafanyika kwa kufanya siasa zao wa na watawala jambo ambalo wa halikubaliki na wakati ambao sasa watakalo watu wakai njoo katika masala ya mwezi utaona mambo za moto sisi maana hata kimwezi huo mashehe wakali lakini haya sio upande huu wala sio upande huu sio ambao wanazozana katika masala ya mwezi uwaone kuyasema lakini njoo katika masala ya mwezi Njoo katika masala ya kunuti, njoo katika masala ya kuleta dua baada ya swala. Utaona vile watu ni wakali. Wakati huyu ana dalili za kisheria, yupo katika sheria, amefanya jambo kwa ya kisheria, na huyu yeye anaona rai tofauti na ile ambayo anaona huyu. Lakini wakali yatawapigana, watiana makora misikitini kwa sababu ya ya masala ikhtilaf lakini masala kat'i kama haya ambayo sisi ya leo yanaelezwa na kutaka kutoa ile sura ya kwamba sisi waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusifu kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas minkum ummah yad'una ila khair hakuna tena kuligania katika khair mkupeana sahafu kupeana noti watu watazitia mifukoni basi kisha ya yakaenda kama kawaida hii ni hatari na fikra kila asimame haipinge kwa kusema hadha waastaghfirullaha wa al rahim wa al الحمد لله كماما كما امر واشهد ان لا اله الا الله وجل بالمجاهدين والقفر اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خلاق البشر عباده الله اتقوا الله تعالى بما يفضول الخبر وندهوا عما نهاكم عنه سجرا واعلموا ان الله مركم يمن البدء فيه بنفسه وفلنا بالملائكه المسبحين بالقدس وصلى سبح بكم ايها المؤمنون من بين الجن والانسه فقال تعالى مخبرا وامرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم على نبينا رحمنا وشافي امه هذا ما خاطب به المقتدي واخصه بكتابك الكريم ولا ييسر في كل مهمة خصوصه الله ولا سري عليقه امير المؤمنين سيدنا ولا سيد الاوامه من المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب من القران امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ولا سليل الغانم امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب ورضي الله تعالى بحق الصحابه وما الدين في الدنيا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم وجواد وسميع الدعوات يغادر حاجاتك الله القربة من الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وذكر الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويستهديكم الله اللهم صلاتك يرحم